Doina și dorul măslinului. Doamne, Dumnezeesc este măslinul tău. Ca o aripă de înger este dorul și lumina lui. Ca o flacără ruptă din soare este coroana lui. Doamne, tare ca piatra este sămânța credinței lui. Pline de mir și de dor sunt cuvintele lui. Ca un râu binecuvântat sunt roadele lui. Doamne, temelia cea tare, nădejdea cea vie, semnul cel minunat, viața cea veșnică, adevărul cel sfânt, sfeșnicul smereniei, prin el din dor s au întrupat. Doamne, ca o mlădiță sfântă, adusă de porumbelul Duhului Sfânt, ca să vestească sfârșitul potopului durerii și al morții ca un curcubeu al iertării din dor a răsărit. Doamne, rodul său cu iubire mii de ani l-a dăruit și o ieșire din muntele măslinilor pentru poporul cel sfânt cu dor ai pregătit. Doamne, izvor de soare este seva dorului, cea sfântă din el, ca mii de neamuri. Sunt ramurile Lui, ca de frunze sunt credincioșii Lui, ca de măsline sunt ucenicii Lui. Doamne, peste păcate, bol și moarte, unde lemnul milei sale l-a răspândit și pe toți după râvna dorul și iubirea lor i-a răsplătit. Doamne, prin sâmburii credinței ucenicilor Tăi, Ființa ta s-a înmiit și peste tot pământul, ramurile cuvântului tău cu dor ai răspândit. Doamne, neamul nostru care cu mirul iubirii l-ai primit ca pe o creangă de aur, pe trunchiul măslinului tău cu dor l-ai altoit. Doamne, cu diamantele sfinților tăi l-ai împodobit. Și în miezul visului cel veșnic al împărăției tale, cu dor, l-ai rânduit. Lacrima măslinului, Doamne, dăruiești ne lacrima iubirii, părintești, sfințește țara și neamul nostru, ca să avem o viață și o adormire sfințită, dar mai ales răspunsul cel plin de rod sfânt la judecata neamurilor.